Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Och naturligtvis ska vi prata om midsommar. Det går ju inte att undvika det ämnet. Midsommar skiljer sig ju faktiskt från de flesta andra större helger genom att den inte har kristen bakgrund som julen, påsken och pingsten. Istället så firar vi naturen, vi firar ljuset som dröjer sig kvar nästan till midnatt längs den norra Sverige. Där är det ju dygnet runt. Kyrkan har visserligen eh, också gjort midsommardagen till Johannes Döpares dag och också kyrkan firar att har kommit med lust och fägring men bakgrunden är från början, alltså inte kristen. För firades midsommardagen alltid också på Johannes Döpares dag den 24 juni oavsett vilken dag i veckan som den dagen inföll. Men i början av 50-talet så bestämde man att den här helgen skulle vara skulle vara rörlig så att midsommarafton alltid hamnade på en fredag för att passa bättre med arbetsveckan och därför så firar vi nu numera midsommar på den helg som ligger närmast efter Johannes Döpares dag och om det här finns det väl en hel del att säga Ja, man kan undra varför Johannes Döparens dag Jo, alltså det beror på att eh, när man eh, för kanske 3-400-talet efter Kristus upprättade en kalender. Då kommer man ju fram till att Jesu födelsedag skulle ha varit 25 december. Och det betyder i sin tur att Marie bebodelsedag, när ängeln bebodade, att hon skulle föda. Det måste vara exakt nio månader innan, och det är det också. Det är nu 25 mars. Men i Bibeln så berättas det att eh, Maria och eh, Johannes Döparens mor Elisabeth de var nära släkt. Elisabet var Marias fränka, vad det nu innebär. Eh, kanske kusin eller något sånt. Och enligt Lukas evangeliet så var Johannes löparen redan från moderlivet avsedd att bereda väg för Jesus. Och det ledde till att han helgonförklarades och redan på 400-talet fick sin minnesdag den 24 juni. Och det som firas då det är hans födelsedag som enligt teologiska spekulationer skulle ha inträffat jämt ett halvår före Jesu födelse. Och då kanske någon felfinnare säger, men då skulle det ha varit 25 juni och inte 24. Men det blev knepigheter där i den dåvarande romerska kalendern, så det blev en dag tidigare. Mm -hmm. Historien har ju ändå lyckats få ihop det här måste jag ja. säga. Ja. <laughs> och vad vi kanske inte tänker på, det är alltså att i våra nordiska grannländer där har midsommardagen ett namn som går tillbaka på Johannes Döparen– i Danmark talar man om Sankt Hans, i Norge om Jonssok och i Finland så är det Johanne. Och vad vi kanske inte heller tänker på det är att eh, vår första Bernadotte Kung, han hade eh, namn efter Johannes Stöparen för han heter Jean-Baptiste. Och det ja, just betyder det. just Johannes Stöparen. Ja, precis, det ja. eh, Hos oss är det ju framförallt hedendom och magi som har dominerat den här helgen och... Eh, Precis som vid jul och på så var midsommar en tid- och det var otroligt mystiska, mytiska och mystiska krafter i rörelser- och allt de mesta hemligheter skulle kunna avslöja sig. Men hur länge har man då firat midsommar, vet vi någonting om det? Ja, det är ju ont om källor där som kan liksom, eh, datera det hela- men vi har absolut firat midsommar i tusen år- och antagligen ännu längre tillbaka- Helt enkelt att man visste att det här var den tidpunkt då, då natten var som kortast och dagen var som längst. Och då blev också midsommarfirandet ett avbrott i arbetsåret. Och vår kanske första historieskrivare av format, det var ju den landsflyktige ärkebiskopen Olavus Magnus. Han skriver faktiskt i sin historia om den nordiska folken, två kapitel som handlar om midsommarfirandet. Och, eh, I det ena så berättar han att eh, både gamla och unga samlades utomhus på den heliga Johannes Döparens afton för att dansa och tända eldar. Och eh, i ett annat kapitel så berättar han att det sjöngs visor, men de var... Så oanständiga så alltså den här ärkebiskopen vill inte återge texten på dem. Men det var nog alltså så att det var väldigt mycket livsglädje och, och dans och erotik med i bilden redan på den tiden. Och i Sverige så har vi då alltså förr, precis som våra nordiska grannländer, firat midsommar med ett stort bål. Men de där eldarna, det var ju egentligen inte någon... Speciellt effektivt att liksom när det fortfarande är så ljust tända eldar. Så att eh, man hittade en bättre tidpunkt tyckte man. Och det var då på våren eh, att, att tända valborgseldar eller påskäldar. Och eh, istället så blev det en annan mera sommaraktig sed eh, som man tyckte passade bättre. Och det var ju majstången, mm. midsommarstången. Ja. Och eh, våra midsommartraditioner de handlar ju väldigt mycket om den här nyutspruckna grönskan och som sagt majstången eller midsommarstången. Och man kan ju undra varför det egentligen heter majstång, varför en del säger det trots att det är långt in i juni som man... Reser den här stången. Men ursprunget finns att hämta på kontinenten när man redan på medeltiden firade första maj genom att resa stänger som var prydda med nyutslagna löv. Första maj var söderut helt enkelt inledningen på sommarperioden. Och så nära oss faktiskt som i Danmark har man haft majstänger då på första maj. Just det. Och där kommer vi också in på det här med ordet maj som kom att få betydelsen grönkvist och verbet att maja blev då detsamma som att pryda med grön pryda med grönska helt enkelt mm. så majstången behövde inte längre vara en stång som restes i maj utan det var ju lika mycket en grönskande stång och i Sverige så kom sedan att knytas till midsommarhälle mycket av praktiska skäl helt enkelt mm. det handlar ju om att grönskan ska finnas också Ja visst. de har sett lite olika ut de här stängerna ja Eh, vad som kan vara intressant att veta det är att i början fanns majstången bara i städerna innan den spreds runt om i landet. Först på herrgårdar och slott som målade midsommarfester för sina underlydande sen ute i bonbyarna Och de tidigaste avbildningarna av majstänger hittar vi i Erik Dahlbergs svesiga antikva som kom ut på 1600-talet och som är ett fantastiskt verk med sina många avbildningar av byggnader och och, miljöer. och där kan man då se att eh, majstången den kan ha olika utseende beroende på var de restes. Och eh, att döma av äldre beskrivningar kunde de surmländska majstängerna vara otroligt rikt dekorerade. Vi har flera gånger tidigare berättat om en upptecknare som hette Gustav Eriksson, metallarbetaren Gustav Eriksson från Härad i Surmland– han beskrev på 1860-70-talet en stång som han hade sett i socken. Stången är delad i flera sektioner, skriver Gustav Eriksson. avskilda med fyrdelade armar eller tvärslåar. Och på dessa armar är många handa sirater anbrakta, vilka kringföras av vinden med snäverstrutar fogade till en krans eller ring. Alla vettande åt samma håll så att vinden driver dem runt. Därtill kan armarna vara prydda med pyramider, träd eller stående dockor. Under dem hänga de skönaste blomsterkransar var varje flicka har bundit sin. Emellan armarna hänga kedjor och gelanger av avskurna vassrör av fyra tums längd, åtskilda med fyrkantiga lappar av rött eller mångfärgat tyg eller papper. Stången är även prydd med äggskal som dels hänger fladdrande för vinden, dels är uppträdda på snören för att som gelanger pryda stångens stam. Stången är delvis rödmålad, delvis klädd med vitt papper, men till allra största delen klädd med ek- eller lönnlöv. Eklövskransar är dessutom trädda kring såväl stångens stam som armarna. Toppen pryds av en järnspets på vilken är fästad en ståtlig hane, tupp av järnblick eller stundom av koppar. På järnspetsen är även uppsats än den ståtligaste vindflöjel i form av en flagga med insatta glasrutor och allra överst ett band fästat, hängande eller fladdrande för vinden. Mm. Man kan säga att eh, de här majstängerna de är ett uttryck för folklig kreativitet, en slags eh, festglädje som i visuell form. Och vi kan ju konstatera att den här raka, långa spiran med kransar runt själva stången, verkar vara den äldsta. Och på många håll så stod ju den här stången uppe året runt. Och som vi hörde här så är det inte ovanligt- att själva stången också målades vit- eller med spiralband i olika färger. Och i toppen en flöjel eller en krona eller en vimpel- eller till och med en fågel, kanske en tupp. Så korsstången med den här tvär. Slån för kransar och hela stången klädd med grönt. Det är en lite yngre form som har skänkt bort de här eleganta äldre spirorna. Och numera ser man också svenska flaggan i toppen, men det är en sen företeelse. Och går man till källmaterialet, då visar det sig att eh, någonting som har varit ganska vanligt är också ganska små midsommarstänger, kanske två, tre meter bara och det kan ursprungligen ha hört till det första majfirandet och det symboliska införandet av sommaren i byn och sen har det vandrat över till midsommar mm, Vi pratar ju om det här med lövningen och att det är så typiskt men just lövningen är ju inte kopplad till någon magi det är ju däremot väldigt mycket annat som har med grönskan den här tiden på året att det fanns en övernaturlig kraft i allt som växte i naturen Ja, och de här urblåsta äggskalen som det talas om det är ju en känd form av fruktbarhetsmagi. Eh, någonting som kanske inte är så vanligt i våra dagar men som var mycket utbrett för det var ju att eh, inte bara unga flickor gick ut på midsommarkvällen och plockade blommor, eh, sju eller oftast nio för att sova på och sen drömma om sin tillkommande. Även lite äldre kvinnor plockade midsommarörter- och det gjorde de inte för att drömma- utan för att använda som medicin. Det fanns nämligen den här uppfattningen- att alla örter på marken- hade liksom en maximalt läkande kraft- just när året var, nådde den här punkten- då Natten var som allra kortast. Så att eh, skulle man ha läkeurter- då skulle man plocka dem på midsommarnatten. Och de där urterna- de sparades sen. De torkades i en, en kvast- som man hade hängande någonstans. Och kunde användas på många olika sätt- när någon blev sjuk. Man kunde koka te på dem- som man drack i- men man kunde också- Lägga dem i vatten där den sjuka fick bada och en tredje form då var att man tog det här och tände eld på det och då blev det alltså en rök och den omvärvde man den sjuka människan och även sjuka djur och då skulle den här läkande kraften i midsommarörterna fungera. Det här med midsommarbuketten det var väl användbart mot allt möjligt. Men hur är det med antalet blommor och så här som man ska ha? Ska det vara sju eller ska det vara nio? Eller? Hur är det? Ja, alltså det, om man läser i tidningarna så vad de skriver kring missommar så är det ofta att man nämner talet sju. Men faktum är att i tid så var talet nio magiskt. Det var tre gånger tre. Och eh, i så kallade galdrar, alltså som var en slags trollsånger- från förkristentid- så spelar talet nio en stor roll. Och eh, därför så- om jag får frågan så säger jag- att eh, det ska vara nio blommor- som man ska sova på. Då, är det, då funkar Går det jag, bäst garanterat. <laughs> Men du, hur är det med ormbunkan då? Ja, alltså- eh, i hela Europa, inte så mycket i Sverige- som till exempel i länderna öster- om Östersjön- så har det här med ormbunkar- varit knutet till eh, midsommarnatten. för att då hette det att eh, då kunde ormbunken eh, fälla sina frön och fick man ett sånt där ormbunksfrö så kunde det användas till många saker det kunde till exempel göra att man blev osynlig och det hette också att ormbunkarna hade en blomma som bara blommade en kort stund under själva midsomarnatten och det var likadant med den att den hade magiska egenskaper och båda de här eh, sakerna är ju botaniskt fel för att eh, eh, ormbunkar de har inga frön utan de har sporer. Och de här sporerna ser man på undersidorna av bladen, de liksom finns där i en lång rad. Och förr har man kanske tänkt sig att de här eh, sporhöljerna som ser ut som små runda frön, att de föll till marken. Men i själva verket så, så öppnas de och sporerna faller som en slags pulver ner. Så det går liksom inte att, att samla ormbungsfrön. Men det visste man inte förr och då uppstod en mängd sägner om de det. Mm, det finns mycket magi kopplat till den här natten, som är en av årets kortaste nätter. Eh, nu pratar, har vi pratat en hel podd om sommar och vi tar gärna emot förslag på nya ämnen att prata om. Eh, hör över till oss under vår e-postadress: Lyssna och vi producerar vår podd med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet.